Хоч і взяв з бракованих, доробив праву, потупившись бурмотів хлопець. «Що вирішили робити?» – офіційним тоном запитав я Шурик'яна. «Та вони там на заводі жиста місце вирішили. Передали справу товариський суд. А цього героя сіди викликав, щоб очі його глянути та вам показати», – гарячився Шурик'ян. «Бо ж вас, я переконаний, ніхто в житті так не ганьбив». І я сам, звичайно, піду на товариський суд. Каятимусь перед людьми, а як же? Шурикя на свій час закінчив педагогічний інститут. Два роки працював учителем, потім перейшов у міліцію. Спочатку був інспектором у дитячій кімнаті, потім попросився у карний розшук. У відділі з нього трохи пепкують. Головний вихователь, мовляв, багато возиться з неповнолітніми правопорушниками. Таких підопічних, як оцей чередник, у Гамлета чимало. Я вирішив підіграти Шурикяну. «Що ж, товаришу старший лейтенант, такий прикрий випадок, звичайно, не робить вам слави. Якщо ви не були впевнені стопроцентно, то навіщо було ручатися за чередника і підводити людей? Так несумно доведеться цю вашу помилку розібрати на черговій оперативній нараді». Очі в Гамлета на мит полахнули. Я зробив саме те, чого він від мене читав. Журливо захитав головою. Та розумію, що відповідати доведеться. Але даремно ви, товаришо-майор, кажете, ніби я не був стопроцентно впевнений. Я тоді був у ньому впевнений на ці 200%." процентів. Та зараз, щиро кажучи, вірю йому. Але ніяк не можуть цією ось головою ляснув себе розщепіраної п'ятерної по чолу. Тями ти. як то він міг таке вчинити? Ну то вже ви самі спробуйте якось з'ясувати. Причому тут не розумію Гамлет Арменович. Хлопець уперше за весь час підвів на мене погляд. Я, товаришо майор, завинив. Я відповідатиму. Вах-вах, бач, який захисник у мене знайшовся. Все, дозвольте йти, товариш майор. Я кивнув. Він взяв чередника підлікать і підштовхнув до дверей. Не будемо заважати начальнику, у нього і без нас голова пухне. Я подзвонив до відділу кадрів будівельного інституту, попросив вияснити, на якому курсі та факультеті вчиться студент Череваш Богдан Ілліч, в якому корпусі в нього заняття, коли закінчується. Довідку дави через 15 хвилин. Отже, незабаром зустрінемося. Можна було, звісно, доручити цю розмову комусь з інспекторів, наприклад, Кучерявому, який теж знав Богдана Череваша, бо теж брав участь у розслідуванні справи, яку ми запам'ятали під кодовою назвою «Чорний Павіан». Але чомусь здумалося, що мені розмова з хлопцем удасться більше. Звичайно, поганий той керівник, який вважає, що може... Все зробити краще за своїх підлеглих, і тому часто підміняє їх. Тоді він, як правило, не встигає робити того, що належить саме йому. Але в даному разі мені, мабуть, просто хотілося зустрітися з хлопцем, бо після тієї справи минули вже майже чотири роки, і я Череваша ні разу не зустрічав. Цікаво, як склалася його «дальша доля». В інститут вирішив не заходити. Краще ніби випадково зустрітись на вулиці. Зайшовши в затишний кафе навпроти начального корпусу, я взяв каву і сів так, щоб крізь широке вікно бачити всю площу перед корпусом. Звідси я неодмінно побачу його. Та несподівано вийшло ще краще. Тільки поставив таксю з кавою на стіл, як побачив у дверях Богдана Чараваша. Я одразу впізнав його, хоч він помітно змінився. Став вищим, зникла вибулатість, різкуватість рухів. Тонкий сірий светр туго облягав його пружну статуру. «Кого бачу? Богдане, Здравствуйте! Ви б не пізнали мене?» «Чому ж, товариш Маринич?» «Такий пізнали, попіснув хлопцеві руком. Де ви тепер працюєте чи може вчитися?» «Учись у будівельному». На економічному факультеті. І на якому курсі вже третій закінчую? Ох, як веде час!